Все зразу втишило галас. Усі любили послухати казку. Хто встав, знов сів на місце. Забряжчали посудою, засьорбали каву і запахкали з люльок. Дим знявся під стелею. Мекка і Медіна заграли вогнями. Правда, хаджі були ще лихі, недобрий вогник не згас іще в їх очах. Ну, що той грішник розкаже? Рустему віддав хтось стілець. Він сів, обтер уста, поправив фес і, злегка погойдуючись, почав. Ну, слухайте ж, у ті давні часи, коли казкам іще йняли віри, як правді, коли верблюди були ще блохами, черепахи й жаби літали у повітрі, а мінарети схилялись до річки, щоб напитись води, був собі один анатолійський шейх. І трапилось так, що треба було когось послати йому в далеку дорогу у пильній справі. Кличе він до себе старого Дервіша, дає йому свого любимого осла і каже Їдь, брате. Поїхав дервіш і опинився швидко в пустині. Їде все собі й думає, як би йому краще доглянути осла, бо той осел та був любимчик шейхів, як схудне або заслабне в дорозі. Шейх буде гніватись. Тож Дервіш не їсть сам, не п'є, а доглядає осла. Поїть його з міхів, годує, жалує. Де важко їхати? Пісок глибокий. Злазить з осла, йде пішки. Щоб скучно не було ослові, з ним розмовляє. Все дума догодить шейхові і його любимчику. Себе не жалує. Стане на ніч під пальмами, всю ніч не спить, усе пасе ослика. Тільки про те й думав старий. Та як не глядів, як не старався, сталася пригода. Заслаб осел у пустині, та й здох. Лежить на жовтім піску, витягнув ноги, вишкірив зуби, а волохатий живіт, як та гора, сів під ним дервіш та й плаче. Ну, як я з'явлюся перед Шейхові очі. Що йому скажу? Чи ж я не беріг його, мов рідного батька, як власну дитину, не поїв, не годував, не жалував? Не повірить Шейх, скаже, що я в тому винен. Та й справді хороший був ослик людяний, смирний, слухняний. Жалко скотину, так жалко, мов брата. Плачче невтішно дереві. Лє сльози на жовтий пісок ридає, не їсть, не п'є, не шукай розваги. Аж ніч настала. Зійшли великі зорі, блищить, як срібло, пісок, біліють далекі горби. Сидить на піску дервіш в великій розпуці, а коло нього чорніє тіло осла, немов нечисте сумління. Вже й сонце сходить, день настає. Бачить наш дереві, що нічого не поможе, біди не поправиш. Виппорпав яму, поклав осла, засипав піском, сів над могилою і плаче. Плаче, і не може спинити сліз, що так іллються на гарячий пісок. Коли так згодом надходить якийсь караван? Ривуть верблюди, летить хмара піску, мотаються горби верблюжі. Побачив отаман, що щось чорніє в пустині, спинив караван. Підходить, аж там сидить білобородий дервіш, над свіжою могилою плаче. Клонився отаман. Чого так плачеш, невтішно старче? Питає. Як же не плакать, ефенді, як не вбиватись? Вмер. Ще вчора живий був, здоровий, а нині лежить захований в землю. І заплакав сильніше, бо людський голос витиснув із серця рясніші сльози. Не плач чоловіче Божий, потійся. Усе живуще має однакову долю. Все, що живе, мусить врешті померти, потішає отаман. Підійшли купці з каравану, розділили горе старого, потішили ласкавим словом, а врешті проказали молитву над гробом. Хто кинув гроші на свіжу могилу, хто хліба для старця, та й поїхали далі. А дервіш все сидить на тому ж місці сумний, невтішний, не знає, як повернути до шейха, занести звістку про нещасну долю осла. Вже й другий караван надходить, питають, що сталося. Ой, поховав, відказує Дервіш, от тільки сьогодні піском засипав. І показав рукою на свіжу могилу, говорити не може за слізми та жалем.